Rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi u manu ala amma ba'd Hvala neke Allah, gospodar svih svijetov enako ako njemu priliči On je jedino istinsko obožanstvo koje je zaslužuje da se obožava Poslao je Muhamada sallallahu alaihi wa sallam svoga roba kao poslanika sa uputom istinskom vjerom <coughs> neka su na njega najljepših blagoslovi i selami do susdnjeg dana kao i na sve one koji slede njegov put amen ja rabbel alamin. Važna braćo, poštovane sestre, selam alejkum ve rahmetullahi te wabarakatuh. Evo nastavljamo sa našim redovnim heftičnim predavanjem. Komentar dva sahiha, komentar hadisa koji je bileže Imam Buharija i Muslim u svojim zbirkama hadisa. E, I dalje smo u poglavlju o imanu, u poglavlju o vjerovanju v Allaha, na redu je hadis od Abdullaha ibn Amrah, u kojem stoji da je čovjek pitao poslanika Muhammeda, aleyhis salatu wassalam, islami khayir, koji islam je najbolji, ili koji vid islama je najbolji. Pa moj Rasulullah, aleyhis salatu wassalam, na ovo konstruktivno i pametno pitanje rekao tut'imut ta'am da udijeluješ hranu i da nahraniš one kojima je hrana potrebna wa taqra'u salama ala man 'arafta wa ida nazivaš selam onim muslimanima koje znaš i onima koje ne znaš Imam Bukhari rahimehullahu ta'ala je naslovio nekoliko naslova o svojoj knjizi na osnovu ovih hadisa, odnosno ovog hadisa. Jedan od e, naslova koje je izabrao imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, jeste i ta'amu ta'amil islam udjelivanje hrane ili nahraniti one kojima je hrana potrebna je od islama. Je jedno od dijela Allahove Đelešanuhu vjere koje je, koje je dakle, on subhanahu wa ta ta'ala propisao. Jedan od naslova kojeg je također izabrao imam Bukhari rahimahullahu ta'ala jeste naslov u kojem stoji irša us salami min el-islam. Širenje salama je jedno, jedna od vrlina naše vjere ili jedan od propisa naše uzvišene vjere. Pa je spomenuo اذيو يلي citado da Amara ibn Yasir o kojem stoi da je rekao thalathum man jama'ahunna faqad jama'a al-iman trio sobine ko bude spojio kod sebe on je من sav iman pa je rekao al-insafu min nafsik da budeš pravetan wa badal i da udjeluješ onda kada malo imaš kada nisi baš u izobilju uh, od malo imetka da udjeluješ na Allahovom džezhanovom putu također jedan od naslova koji je izabrao Imam Buhari rahimehullahu babu sselam li al-ma'rifati nazivanje selama poznatim i nepoznatim muslimanima odnosno osobama koje koje pripadaju dakle uh, islamu i ta'am li ta al-islam Uh, imam Bukhari ovaj prvi naslov kojeg smo su menuli, da je uh, jedna, jedna od vrlina islama da udjeluješ i da hraniš siromašne time u stvari imam Buharija uh, dokazuje da se islam odnosno iman odnosno vjera kod čovjeka povećava da se povećava i smanjuje povećava se činjenjem dobrih dijela različitih dobrih dijela i prakticiranjem ogranaka imana odnosno islama a jedan od ogranaka islama ili imana jeste svakako ovaj, jeste svakako udjelivanje na Allahovom wa putu i nahraniti, nahraniti dakle ovaj siromašne. zatim također ovaj naslov u kojem stoji da je širenje selama propis u našoj, u našoj vjeri Pa je to jeste širenje selama javno i tajno. I javno i tajno i svugdje na svakom na svakom mjestu nazivati selam onima koji ma selama i pripada to su naravno, a to su naravno muslimani. Pa je citirao a, citirao je izreku od Amara ibn Jasira. Od Amara ibn Jasira poznatog ashab rasulullah sallallahu alejhi da kaže: "Ko bude spojeo kod sebe tri vrline, spojio je sav iman." Dakle, neki islamski učenjaci kažu da je ova ama ribni yasir u stvari prenio od Rasulullah salallahu alejhi ve sellem. Jer je ova izreka jer je ova izreka u stvari jako koncizna i sažeta, a puno govori. A puno dakle govori. Malo riječi je potrebno, ali puno ima, puno ima značenja. Prva, prva osobina jeste da budeš pravedan od, da budeš pravedan E, prema sebi i naravno prema svima onima kojima je prema kojima je pravda i e, naređena prema kojima je pravda naredena. prije svega da budeš pravedan prema uzvišenom Allahu Đelešanhu a kako da budemo pravedni prema Allahu Subhanahu Subhanehu ta pa tako što ćemo ispoštovati njegovo pravo a njegovo pravo jeste da izvršavamo njegove narade da izbjegavamo njegove da izbjegavamo njegove, njegove ovaj e, zabrane Zatim takođe da čovjek bude pravedan i prema stvorenjima i prema razumnim, prema nerazumnim stvorenjima, čak i prema neprijateljima je pravda, pravda propisana i obavezna. Zatim druga osobina jeste bedlul selam lil alam, selama, nazivanje selama svijetu to jeste, to jeste muslimanima a naravno da je ovo dokaz lijepog ponašanja i lijepog ahlaka, huluk, lijepog odnosa prema prema ljudima, to, je, to su dakle plemenite osobine i to ukazuje na poniznost, na poniznost i na neponižavanje ponižavanje ostalih, ostalih ljudi, a ovom osobinom nazivanje se lama ljudima, vidjećete, koji je bereket i koji koje dobro donosi nazivanje selama. Na kraji ćemo spomenuti nekoliko hadisa koji govore koji govore na tu, na tu temu. Nazivanje selama se dakle širi ljubav između između muslimana i također udjelivanje onda kada čovjek najmanje ima. Udjelivanje kada čovjek najmanje ima, a to naravno ukazuje ili upućeno udjelivanje ovaj, i, i ovaj, gošćenje gosta, počastiti sve sve one kojima, kojima je ovaj počast propisana, mi potreba potreba uplažena, ali ovo ukazuje ovo ukazuje da onaj koji djeluje kada najmanje ima u stvari ima veliko povjerenje u Allaha subhanahu wa taala, vjeruje u uzvišenog Allaha da ga neće ostaviti bez nafake i također je to dokaz čvrstog ubjeđenja u gospodara, u gospodara svih svih svjetova. Dakle, nazivanje selama onima koje znaš i onima koje ne znaš, kako stoji u jednom od naslova nama Buharije, od Abdullaha ibnim Sa'uda se prenosi do njega, dakle, vjerodoštvenim lancem prenosi oca, a taj hadis ili izreku, ili etar ili predaju bilež imam Bukhari u svojoj knjizi Edebul Mufrad da je prošao čovjek pored njega i rekao mu je As-salamu aleyke, ja je be abdirrahman, eh, nazvao mu je Selam oslo, osloviše ga sa, njegovim, sa njegovom kunijom, odnosno njegovim nadimkom pa mu je odgovorio na Selam, a onda je rekao zaista će doći vrijeme E, kada će ljudi nazivati selam samo onima koje poznaju, samo onima koje poznaju. A imam Tahavi, Tabarani, Bejheqi i, i ostali bileže od Abdullah ibnim Sa'uda vjerodostojan hadis u kojem stoji da je Resulullah a.s. rekao od predznaka sudnjega dana jeste da će ljudi prolaziti kroz žamiju ne klanjavši u njoj, bez da klanjaju u njoj. Dakle, ovo je naravno nešto što je zabranjeno. Zabranjeno je da prođeš kroz džamiju da ne obaviš namaz. Da ne obaviš namaz. Zašto? Zato što je džamija mnogo časnija i vrednija od toga da je uzmeš kao hodnik. Da ti služi kao hodnik i prolaz. Da uđeš u džamiju da skratiš put. Da skratiš put. Posebno u velikim džamijama gdje postoje vrata na nekoliko strana, kao što je džamija Rasulullah s.a.m. i, i ostalo je velike džamije kod muslimana, nije dozvoljeno da skratiš put, da odeš upra kroz džamiju da prođeš, ne? a da ne klonjaš u njoj. To je ponižavanje džamije. I to je jedan od preznaka sudnjega dan i to je zabranjeno. Isto također da e, prouči ezan, ono što je zabranjeno isto u hadisima Rasulullah s.a.m. jeste da se prouči ezan u džamiji, a da ne obaviš namaz u njoj, nego da izađeš. Jer je to ružno, ružno je to ponašanje, to je nepristojno. Alaršanohute zove preko ovog svog znamenja i propisa na ezan i na namaz, a čovjek se ogluši iako nema namjeru iako on poštuje ezan i voli ezan itd. Ali nije lijepo da čovjek svojim postupkom na taj način okrene leđa okrene veđa ovaj zanu i također, uh, Rassurullah serato Selam u uh, ovom Hadisu da je jedan prida znaka sunnjig dana ili drugi, da ovaj ljudi nazivaju selam samo onima koje, koje znaju. Uh, Rassurlahli in Serattu Selam je upitan također. U uh, hadisu o debu Musa, koji je vjerodostojan, uh, slišao pitanje pa je uh, ovaj, uh, račeno Ejul islami efdal, koji je najboli vid islama? Pa je on rekao Men selim el muslimune min lisanihi o jedihi. Onaj uh, čije od čijeg uh, uh, jezika i ruku su uh, spašeni, spašeni muslimani. Uh, uh, dakle, sigurni su muslimani. Od njegovog jezika i od njegove, i od njegovi ruku. Kako je samo ovo jednostavan hadis, ali kako je teško živjeti po ovom hadisu. Kako je teško živjeti po ovom hadisu, osim kome Allah subhanahu ta'a lakša, osim ko je iskren i ko se trudi pa ćemo Allah išanohu lakšati. E, jer e, uglavnom, uglavnom, E, niko ne može u, u, u društvu i u zajednici, posebno u, u, u vremenu kada je oslabila vjera, kada je otanjila vjera, e, ohlabali, ohlabavila vjera u životima ljudi, skoro da niko ne može da ostane sačuvan od ovaj e, jezika i od ruku. Pa od, ruk, od ruke čak, čak i, i može da se desi, ali od jezika teško. Od jezika teško. Svakome mi moramo prokomentarisati i kako izgleda i šta je uradio i kako se ponaša ja arabi. I pravom i bez prava. I s i bez prava. Pa s pravom ako komentarišeš radi hajj, radi dobro, to je i razumljivo. Ali bespravno, bespravno komentarisati i vrlo često ljagati, izvrćati te obetenja arabi. Te obetenja arabi to su riječi koje su teške nebesima zemlji, tako mi gospodara svih svijeta. Riječi koje su teške nebesima nebesima i zemlji. Dakle, dva e, pitanje dobio Resulullah sallallahu alaihi wa sallam malte ne, identična. Koji je najbolji vid islama? On je rekao da hraniš one kojima hrana potrebna e, ili pomoć potrebna i da nazivaš ilama. Ovdje je rekao da ovaj e, od tvoje ruke i jezika budu sigurni muslimani. Sigurno je Resulullah alaihi wa sallatu alaihi wa sallam odgovarao shodno stanju onoga koga je, koga je pitao A naravno, e, ova, e, ova potrebu za ovim dijelima i ovim Resulullahovim smjernicama je imalo društvo e, tada, jer je Resulullah, a.s. imao za cilj da ujedini ljude i da između njih proširi ljubav i samilost. I čim je ušao u Medinu, Resulullah, a.s. je naredio da šire sela. Da šire ovaj, sela. E, naravno da nazivaš i da, i, da, i da ovaj nazivaš selam i onima koje znaš i onima koje ne znaš eh, jer je nazivanje selama kao što reklo smo vid poniznosti eh, pristojnosti eh, a onaj ko ne naziva selam ko izbjegava nazivanje selama to je dokaz oholosti eh, i eh, ovaj i eh, oh, oholosti i naravno uzdizanja nad Allahovim, subhanahu wa ta'ala, stvorenjima, nad Allahovim Žešanohu stvorenjima. Također, ovdje, kada je u pitanju govor o ovom hadisu, neki islamski učenjaci su čak spomenuli da je, da treba i da je propisan ovim hadisom nazvati selam i nevjernicima, međutim, to nije tačno, jer je ovaj Rasulullah, a.s.a., drugim hadisima, propisao ili odredio ili zabranio da se nevjernicima, nevjernicima naziva, naziva selom jer je ovo pozdrav koji je samo uh, specifičan i karakterističan i uh, namijenjen muslimanima. Namijenjen je uh, muslimanima. Ali ako prijema radi čovjek ne zna da li je neko musliman ili ili, ili onda nema smetnje izpreventire da nazove selam pa ako se ispostavi drugačije onda neće biti neće biti ovaj e, griješan nazvati selam onome koga ne poznaješ e, u stvari je e, signal sigurnosti signal sigurnosti jer subhanallahu selam je, e, nije jednostavan pozdrav jer je u stvari u pozdravu sadržan sadržano ili ovaj pozdrav sadrži Allahov rješanohu imen jedno od Allahov imena je selam. As i As-salamu alayke uh, to je u stvari doba da te Allah Subhanahu wa ta'ala svojim imenom koje uh, je uh, je Selam, jedno od njegovih imena jeste As-salam da te on spasi, da te on sačuva, da te on uh, da on ti dade selamet da uvijek te prati njegov selamet, njegov blagoslov, njegov, njegov dakle, ovaj, spas. I kada nekome nazoveš selamom stvari, ti si mu rekao, čovječe, brate, ti si siguran od mene, ti si siguran od moje ruke, od moga jezika, od mene si totalno siguran, ja rabbi. Koliko ljudi razmišlja o ovome kada naziva, kada naziva selam, vrlo, vrlo, vrlo malo. I nazivanjem selama se e, ruše barijere između ljudi, I naravno, ovaj e, iskorijeni se, iskorijeni se ta ta grubost, odnosno, odnosno ovaj ružan odnos koji se može koji se može vidjeti, vidjeti i osjetiti kod kod ljudi. Veliki broj e, muslimana je e, olahko svata ovaj ovaj pozdrav, odnosno ovaj ovaj proz, poziv, ovaj e, ovaj e, propis i ne osvrće se na vrijednost ovog propisa. A spominjemo samo nekoliko hadisa koji govore o vrijednosti nazivanja selama. Pa da nije ništa rečeno osim što je poslanik ali sasan rekao wallevi nafsi bi yadihi tako mi onoga učio je ruci moja duša la tu'minu la tadkhulul jannata dok ne budete vjerovali. Wa la tu'minu hatta tuhabe nestu vjerovat dok se ne budete voljeli. E voladlukum alashin da falutumuh tahabbtum afsh salama baina kum wa tilalam da suputim na nesto sto ukoliko ga budete isprakticirali i is, isproveli u pracu zavolecete se kaze shirite međusobno selam ya ja nazivajte selam jedni jedni drugima ovo je put da se muslimani međusobno vole i zato resulullah kao što rekuzmo čim je ušao u Medinu šta je rekao o ljudi nazivajte selam Jedan od od prvih govora koje je održao Rasulullah sallallahu alejhi ve kada je ušao u Medinu, a hadis prenosi Abdullah ibn Selam. Abdullah ibn Selam to je uh, učeni jehudija koji je primio islam. Čuvena i poznata njegova priča kada je kada je primio islam, kaže prvo što čuo Resul, od Rasulullaha sallallahu medine, bile su ove bile su ove ove riječi. Uh, jer se šta nazivanjem Selama pravi čvrst, čvrst temelj jednoj zajednici i jednom, jednom društvu. Zatim također hadis od Hani ibn Jezida u kojem stoji, kaže, rekao sam, o Allah, psaniće, uputi me na dijelu koje će me uvesti u džennet, pa je Resuru rekao, ono što izaziva i čime se postiže Allahova milost jeste nazivanje selama i lijep govor. Nazivanje selama i lijep govor. Riječ, jako je bitna riječ. Mnogo je važna riječ. Jer je uzvišeni Allah izabrao da njegova objava bude preko riječi. Nije izabrao neki drugi način, crtež, sliku i tako dalje, nego riječ. I zato u islamu je pokuđeno ili zabranjeno je crtanje posebno, posebno likova. Zašto? Zato što ovaj e, je u islamu sve objašnjeno riječima. U islamu je objava riječiju a ne crtežima i, dakle, freskama i crtanjem i tako, i tako dalje. I zato, primjer, radi onih koji su iskrivili Allahovu čanom u vjeru, iskrivi objevu, oni su isforsirali sliku i crtanje. Zašto? Pa su isforsirali one, one, one ovaj nejasne slike. Zašto? Zato što, primjer, radi ovaj e, isto kao što su rekli, e, ne možete vi to svatiti vjeru jednostavno, to mora da ti neko protumači. E tako, oprimjer, radi tu sliku, ne može što ti sam da shvatiš, nego mora neko to da protumači i tako dalje, ja rabi. E, dok u islamu to, dakle, nis, i lijep govor, ja kako je divno kada sretneš čovjeka koji lijepo priča. Samo lijepe riječi izlaze iz njegovih usta. Ne, sa takvim insanom se lijepo sretnut. Lijepo je kahu sa njim popit. Okoristiš se, preme se pozitivnu energiju na tebe. U suprotnom je suprotno. أتا كيف يبيو رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفاحشا ولا بديئا رسول الله ليه بيو بلغارا ليه كوريستي روزنة ريك نغو سامو ويه بذكرة بذكرة يوائي ريك نزيواني سلاما يبود دا بستغنش приيتلصف سوزيشنين الله سبحانه وتعالى دا بودش أولياء ولاية دا تالله جشنه شتيتي دا بودش اللهو شتيشنك اللهو جشنهو приيتل A to je waliyun, yedina nožina aulija. To je termin koji je poznat kod nas. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Inna nasi billahi man badahum bisalam." Najpreči e, najpreča osoba Allahovog vilajetta i prijateljstva jeste onaj ko prvi naziva selam. Ya Rabbi ya Khalik. E, onaj ko hoće da uđe u džennet, onaj ko hoće džennet, put do dženneta jeste nazivanje selama, pa je Resulullah a.s. rekao u hadisu kojeg smo najavili dva, tri puta, u ovom versu, to je o ljudi, čim je ušao u rekao je širite selam, hranite, udjelujte hranu, klanjajte dok ljudi spavaju, učićete ćete u džennet sa selama, Učićete ćete u džennet sa selamom i sa mirom. I naravno to je pozdrav koji će uzvišen Allah subhanahu wa ta'la uh, ovaj, uputiti džanetliyama. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Uh, govor od tvoga ili od milostivog gospodara koji prašta, bit će salam. as I također će meleki nazivati džanetliyama ovaj pozdrav. Salamun alaikum bima sabartum. Vmeaj,ke tu je dohrununa Alehim minkul libab. amelileki će ulaziti sa svi ili na sva vrata prema premađennetlijjama i govori će im semu na Alelejikum bima abertum. Nekaj je nava selam i es zbog toga što ste se strppeli. Pazite, nema nemađenete bez strpljenja. a strpljenje šta podrazumija strpljennje, srrpplenje podrazumijeva da se strrppiš u izršavanju na da se strpiš u izbjegavanju zabrana i da se strpiš na te, u teškim dakle i ovaj momentima to su tri stepena dakle sabora. Zatim uh eh, Rasulullah alejselatu selam kaže zaista je selam jedno od Allahovih imena koje je on spustio na zemlju. Pa da širite između sebe i upotrebljavajte ga kroz pozdrav. Kaže eh, jer čovjek Kada uh, musliman keže, prođe pored ljudi pa im nazove selam i odgovore mu On je u prednosti u, u odnosu nad, na, nad njima za jedan stepen uh, Zbog toga što ih je podsjetio na Allahovo Žešanohu ime I što im je uputio dovu kroz Allahovo subhanahu wa ta ta'ala Ime ako mu ne odgovore uh, Ovaj Odgo od odgovoriće im odgovoriće mu onaj koji je mnogo bolji i e, lepši kaže Rasulullah salallahu alejhi ve sellem dakle ovo je ovo je zaista veličanstven hadis da je selam Allahu dželle şanuhu ime koje je on spustio na zemlju uputio je ljude ovim imenom preko poslanika i preko Kur'ana da bi ovaj jedni drugima upućivali upućivali dakle dovu e, dovu e, bereketa i khaira selam e, izaziva ili privlači bereket porodici, pojedincima i cijelome i cijelome društvu. I zato Resulullah a.s. je rekao enasu o sinčiću, o sinko, on je naravno bio dječak, tada kaže kada uđeš kod tvoje porodice obavezno im nazovi selam jekun baraketana alejke u ala ehli bejtik. To će nazivanje selama ili nazivanje selama će donijeti bereket tebi i alaj ovaj, svim ukućanima tebi i svim i svim ukućanima ja rabbi i zato je jako bitno kada god uđemo i kada god izađemo selam nazvati svojim svojim dakle ukućanima učiti i male i velike i stare i mlade i svi ukućani da nazivaju selam prilikom ulaska i izlaska iz, uh, iz kuće a uh, ako hoćemo spas onda tražimo da nazivamo selam kaže rasulullah sallallahu selam, wasallam nazivate selam bićete spašeni bit spašeni. Također, nazivanje Selama je put za oprost od grijeha, kao kaže Resulullah alaihissalatu wassalam u mnogobrojnim hadisima, da kada se dva muslimana sretnu pa se rukuju, kaže, e, e, sa njih spadaju grijesi, isto kao što spada, spada lišće sa ovaj drveća, ili bit će im oprošteno e, grijeha pa makar bili mnogobrojni do te mjere kao što je uh, ovaj velika i ogromna morska pjena kaže Resulullah lore hsalatu, lore hsalatu, uh, veliki selabi se postižu nazivanjem selama kaže uh, došao je čovjek od poslanika salem pa je rekao assalamu alaikum a onda mu je Resulullah odgovorio zatim je sjeo a Resulullah je rekao deset onda je došao drugi pa je rekao assalamu alaikum rahmatullahi I sjeo je ja, Rasulullah mu odgovori odgovorio i rekao je 20. Došao je treći čovjek pa rekao, salamu alaikumu, rahmatullahu i barakatuhu. Poslal mu je Rasulullah odgovorio, a ova je sjeo, poslanik rekao trideset. Poslanik je rekao 30 dakle je selaba. Znam i za svaku od ovih riječi, dakle je po deselaba, ovaj čovjek, čovjeku bude upisano kod uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ala. I zato je jako bitno i ovim porukama, braća je vrlo često, a, s, a, a, s, to bi ja To su škratni, to je, To je skrtošt. Skrtošt. Nećer da izgovoriš i da napišeš, da napišeš Allahov džeshano ime i da pozdraviš brata muslimana na najlepšem mogućem način. Es ne, ne, moj, ne, ne da ti je, ne da ti preporučujemo da ne koristiš S-A ili a AS nego reci assalamu alejk ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Posveno kad imaš ovo tastaturu koja ti sama nudi, upiši jedanput oneta sama nudi. Nazivaj selam, na najljepši mogući način. Jer vrlo često od poruke zavisi također i za uzimanje stava, vrlo često ljudi ne znaju ni poruku da napišu, nego ovako je grubo, samo ovaj pošalju, a onda a to ona bude sebe da, se, da, se, da se i odnosi, i odnosi dakle ovaj pokvare. I zato prema isto ono, saljallahu alaihi wa sallam, ne, saljallahu alaihi wa sallam, učenjaci, Imam Suyuti, rahimahullahu ta'ala, u svojej knjizi Tatri Burravi, kaže, navodni izreko jednog od prethodnika, da je rekao, treba odsjeći ruku onome koji je prvi izmislio skraćenisu, sallahu alaihi wa sallam. Jer je to škrtost. Nazvati selam na Resulullaha, alaihi salatu wa sallam. Nazvati selam na Resulullaha znači da uzvišeni Allah naziva selam na tebe. Da uzvišeni Allah upućuje dobu za te tebe, blagosiljate i hvalite kod meleka. I hvalite kod, e, kod e, Meleka. I zato primjer radi rani učenjaci koji zapisivali hadise, koji zapisivali hadise, a e, rečeno je da su najsrećniji i oni koji su se najviše odkoristili od e, salavata i donošenja salavata na poznanje jesu ahlul hadif, oni koji se bavili hadisom, jer su najviše pisali hadise, najviše su spominjali Resuru Laha i najviše donosi salavata na njega, alaihissalatu wassalamu. I oni nisu imali tinte, nisu imali mastila. Štedjeli su. Pa primjer radi kada bi zapisali hadis, ne bi imali dovoljno tinte da napišu ono sallallahu selam, nego bi kaže samo izgovori sallallahu alejhi vesalam, a nastavi da piše druge riječi, kaže štedi tintu i mastilo, ali ne bi izostavio donošenje salavata na Rasulullah alejhi salatu alejhi salam. Selamje, pozdrav i vrlina umetu Muhammedu alejselatu selam na, na, na kojem nam zavide drugi umeti. A, a to je zavist koju jeရှင် Allahu rekao, spomeno u Kur'anu, em yahsuduna nas ala ma ataumullahu min fadlih. Zar oni zavide ljudima, zavide ljudima zbog, zbog dobrote koje im je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao. Hasadan min ind enfusihim. Nadjeru i žele vjernike da odvedu u zabludu zato što im zavide. Zavide im što su na istini. E, a Resulullah Ali i Sadat se ne rekao da kaže jehudije su ljudi koji su, e, kojima je dosadila njihova vjera jer su izmijenili, iskrivili i tako dalje. I oni su zavidni. Kaže e, najviše na što zavide muslimanima jesu tri stvari. Odgovaranje na selan, Zatim, uspostavljanje safova, redanje u safovima. Znate li da, je ovo, da, je, da su naši safovi odlika ovoga umeta i da nam je uzvišen i Allah propisao preko Resuru Laha, da se redamo u safove ili u safovima na isti način kako se redaju meleki na nebesima i Arabi. I treća stvar jeste na izgovaranju riječi amin poslije, poslije, dakle, ovaj u namazu, naravno, poslije poslije el-Fatihe. Kaže Resulullah, aleyhis salatu oselam, obavještava nas, kaže, najveći škrtica je onaj čovjek koji škrtari da nazove selam. Od džabidu radijallahu ta'ala, se premisi da je došao čovjek Resulullahu sallallahu alaihi wasallam i rekao je taj i taj čovjek, fulan, filan, kad naš narod rekne fulan, fulan, znači taj taj čovjek, uh, kaže uz moj zid i uz moj plot je grana od njegovog stabla i palmovika. I kaže smeta mi ta njegova grana. Uh, Kaže, pa je Resuru Lali, sada se nam poslao čovjeka kod tog ovaj dotičnog fuljana i rekao mu prodaj mi tu granu, prodaj mi tu granu ta, i to stablo ovaj, koje uznemirava i koje je uz, uz ovaj, zid tog i tog insana. Kaže, ne. Kaže, pa pokloni mi Pazi, Resuru Lali, traži Jarpi. Svarno su srca različita. Ima... Постој срце кое кое не ће Расул Аллаха да одговори. И кое одбија Расул Аллаха салла лаху може да мишка какво е то срце. Шкрто. Каже: "Па поклони ми га." Каже: "Не." Каже: продади ми га. Продай ми га, а ја ти обећавам такву грану у дженнету." Такав гроз је каже: "Не." Ja Rabi, onda poslanik saslan kaže: "Nisam vidio škrtijeg čovjeka od tebe. Jedino koje je više škrtica od ovog čovjeka jeste ona kojoj ne naziva selo. Ona kojoj škrtari sa sa selama." Selam naravno ima ovaj adabe, adabe, a to je da se selam naziva prije, prije ovaj govora, prije svakog govora i također da se selam izgovara selam alejkum ve rahmetullahi te ve berekatuhu i muslimani se ne pozdravljaju i šaretima. Dakle i šaretima rukom ili ovaj nekim drugim grimasama i namigivanjem i tome slično. Nema smetnje da i šaretom nekoga pozdraviš, ali išare da propratiš selamom. Assalamu alaykum. Poslan ako si u autu i tako dalje, pa te on ne čuje, dakle išaret mu, daješ da bi on znao da ga ti pozdravljaš. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ali samo išaratne ili samo klimanjem glavom to, tako dakle ovaj ne ne ne ne ne, ne čini musliman jer poslanih sallallahu kaže ko nije od nas onaj ko se uh, poistovećuje sa drugima, nemojte se poistovećivati sa jehudijama i Nasraniyama jer njihovo pozdravljanje je pozdravljanje je prstima, jednih, a drugi se pozdravljaju dakle išaretima, iša, dajući išarete dakle svojim dlanovima svojim, e, dlanovima, a u drugom hadisu stoji da se oni pozdravljaju dlanovima, dakle šakama, glavama i e, išaretom i raz, raz, drugim drugim ovaj, šaretima. Zatim također nazivati selam onima koji, koji su nam poznati i onima koji nam nisu poznati. Također tri puta nazvati selam. Ima hadis Rasulullah sallam kaže da uh, poslanika da bi došao tri puta bi nazvao uh, selam. Tri puta bi uh, nazvao selam. Da, da ne bi došlo do zbunjenosti, pogrešnog razumijevanja ovog hadisa uh, kako se ispravno razumijeva ovaj hadis. Ne radi se to... Uh, da bi Rasulullah nazvao selam čovjeku jednom ili dvojici ili skupu koji ga čuje, salamu, alaikum, salamu, alaikum, selam ne, nego prima radi ovo, islamski učenjaci tumače da ukoliko se radi o većem skupu, gdje te ne nečuju, primjer radi ljudi, pa onda nazoveš tri puta da bi, svi, da bi te svi čuli ili se misli da nazoveš selam kada dođeš, kada, ovaj, kada sjedneš i kada odeš. Zato ga, Sato na to se misli dakle tri puta nazivanje nazivanje selama. Zatim mlađi selami starijeg, onaj koji uh, hodi selami onoga koji sjedi, onaj koji jaše na uh, jahalici, on selami onoga ko, ko dakle ovaj uh, onaj koji jaše sjedi ovaj selami uh, onoga ko ide uh, ide pješke. Zatim također odgovorite na selam je vađi, jedna od obaveza e uh, uh, koji je Resulullah alejhiselatu vesselam uvrstio u obaveze brata muslimana prema prema bratu, bratu muslimanu i također onaj ko sjedi na putevima obaveza je da naziva naz, da naziva selam. Molim Allaha subhanahu wa da nas učini od onih koji uh, žive uh, sa njegovim imenima, prakticiraju njegova imena, mole ga njegovim imenima i koji će inshallah taala sa njegovim imenom selamom ući u džennet, a da on dželaluala bude sa nama zadovoljan. Amin ya rabbel alamin. وآخر داوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورسول الله محمد وعلى الله وسهجمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته